Частина двадцять п'ята. Розділ четвертий. Коли Картер увійшов до головної кімнати, другий виборний Честер Міла їв пластівці з коробки з намальованим на ній веселим папугою. Картер упізнав цього міфічного птаха, знайомого йому з дитинства по багатьох сніданках. «Тукан Сем – святий заступник фруктових кілечок!» «Вони вже, мабуть, залежені, як казна що», – подумав Картер. Відчуваючи миттєвий відрух жалю до свого боса, а тоді згадав, яка велика різниця між сімдесятьма з чимось і сотнею годин годного для дихання повітря, і серце його укріпилося. Великий Джим з задоволенням зачерпнув чергову порцію пластівців з коробки, а тоді помітив беретту в руці Картера. «Ого!» – здивувався він. «Мені жаль, бос!» – промовив Картер. Великий Джим розкрив кулак, дозволивши пластівцям каскадом сипатися назад до коробки, але на його липкій долоні й пальцях залишилося кілька яскравих кілечок. Підблищав у нього на лобі, натякаючи з-під залисин. «Синку, не роби цього!» «Я мушу, містере Ренні, нічого особистого!» Картер дійсно так думав. «Жодних щонайменших особистих причин тут не було. Просто вони потрапили в пастку, от і все!» А оскільки це стало наслідком тих рішень, які приймав Великий Джим, отже заплатити за це мусить саме Великий Джим. Великий Джим поставив коробку фруктових кілечок на підлогу. Він зробив це обережно, так ніби якби він кинув її недбало, вона би розкололася. Ну а чому ж тоді? Лише і тільки через повітря. Розумію. Повітря. Я міг би увійти сюди, сховавши пістолет за спиною, і просто увігнати вам кулю в голову. Але такого робити я не хочу. Я хочу дати вам можливість підготуватися, бо ви були до мене добрим. Тоді зроби так, щоб я не страждав, синку. Якщо в цьому нема нічого особистого, ти не дозволиш мені страждати. Якщо будете поводитись спокійно, ви не страждатимете. Все буде зроблено швидко. Як пристрелити пораненого оленя в лісі. Може обговоримо це? Ні, саре, я вже все вирішив. Великий Джим кивнув. «Тоді гаразд. Чи можу я перед цим проказати молитву? Ти мені це дозволиш?» «Так, сер, моліться, якщо вам так хочеться, але робіть це скоріше. Для мене теж це нелегка ситуація, розумієте?» «Вірю, вірю, ти добрий хлопець, синко!» Картер, котрий останній раз плакав ще 14-річним, відчув, як йому засвербіло в кутиках очей. «Вам не допоможе те, що ви звете мене синком!» «Мені це вже допомагає!» І те, що я бачу твоє зворушення, це мені допомагає теж. Туша великого Джима сунулась з дивана, виборний укляк на колінах. У процесі опускання навколішки він перекинув фруктові кілечка, безрадісно усміхнувшись. Небагато у мене вийшла остання вечеря, мушу тобі сказати. Мабуть, що так, вибачайте. Великий Джим тепер обернений спиною до картера зітхнув. Але через якусь хвилину я вже їстиму роздбів у господа за столом, отже, з цим все гаразд. Він підняв опецькуватий палець і притис його собі ззаду до голови на вершечку потилиці. От сюди. Де московий стовбур? Добре. Картер відчув у себе в горлі щось на кшталт клубка ниток і глитнув Так, сер, хочеш постояти навколішках поряд зі мною, синку? Картер, котрий без молитов обходився ще довше, ніж без сліз, мало не відповів так. Але вчасно згадав, який підступний його бос. Можливо, зараз він був далекий від хитрощів. Був, імовірно, поза цим, але Картер бачив цю людину в дії і ризикувати не бажав. Він похитав головою. Моліться самі. І якщо бажаєте проказати свою молитву до самого Амінь, робіть це швидше. Стоячи на вколішках, Великий Джим ляснув долонями по диванній подушці, на котрій все ще залишалася вм'ятина від його далебі ваговитої дупи. «Боже милостивий, це я, раб твій Джеймс Ренні. Схоже, що я йду до тебе, хочу я сам цього чи ні. Чашу вже подано мені до губ, і я не можу». Гучний сухий схлип вирвався йому з рота. «Вимкни світло, Кертере. Не хочу я плакати в тебе на очах. Це не гідно для чоловіка поведінка». Картер простягнув уперед руку з пістолетом так, що той ледь не торкнувся потилиці. Окей, але це буде ваше останнє прохання, і вимкнув світло. Те, що це помилка, він второпав у ту саму мить, коли її зробив. Але тоді вже було пізно. Почув порух боса, і чорти забирай, той рухався надзвичайно швидко для такого обважнілого чоловіка, та ще й з хворим серцем. Картер вистрілив, і в спалаху з пістолетного дула. Побачив дірку від кулі в продавленій диванній подушці. Великого Джима на колінах вже перед нею не було. Проте далеко відскочити він не міг. Хай там як, він не швидкий. Коли Картер посунув кнопку на ліхтарику, великий Джим стрибнув уперед з кухонним ножем, який він раніше потай дістав з шавки біля плитки, і шість дюймів сталі ввігналися Картеру в живіт. Той закричав від болю і знову вистрелив. Великий Джим відчув, як куля вжикнула йому вухо, але не відступився. У ньому теж жив конвоїр виживання, та ще такий, котрий гарно йому служив впродовж багатьох років, і зараз він йому підказав, що крок назад означатиме для нього смерть. Він підвівся, хитаючись і одночасно тягнучи вгору ніж, випускаючи тельбухи з дурного пацана, котрий гадав, що може взяти гору над великим Джимом Ренні. Картер тепер уже розпанаханий, закричав знову. Краплі крові бризнули великому Джиму в обличчя, з останнім уже, як він щиро сподівався віддихом хлопця. Він відштовхнув Картера. У промені впущеного ліхтаря Картер поточився, з хрустом чавлячи розсипані фруктові кілечка, тримаючись за черево. Крізь його пальці струмила кров. Він вхопився за полицію, укляк під зливою бляшанок сардин віго – супів Кембелл і молюсків Сноу. Якусь мить Картер продовжував стояти на колішках, немов передумавши, врешті зібрався сотворити молитву. Волосся упало йому на обличчя, а потім пальці його розтиснулись, і він завалився додолу. Великий Джим подумав, чи не дістати ніж, але то була надто трудомістка робота для людини, у котрої проблеми з серцем. Він знову собі пообіцяв, що займеться своїм здоров'ям, Щойно завершиться ця криза. Натомість він підібрав Картерів пістолет і підступив до дурненького пацана. «Картере, ти все ще з нами?» Картер простогнав, намагаючись перевернутися, але не подужав. «Я тут збираюся вистрелити тобі у потилицю, саме так, як ти був мені пропонував. Але спершу хочу подарувати тобі одну фінальну пораду. Ти слухаєш?» Картер знову простогнав. Великий Джим сприйняв це за ствердження. «Порада така. Правному політику ніколи не залишай часу на молитву!» Великий Джим натиснув гачок. «Хлопчик помирає!» – закричав рядовий Еймс. «Мені здається, хлопчик помирає!» Поряд з Еймсом став на коліна сержант Грох і зазирнув у брудну щелину внизу купола. Олі Дінсмур лежав боком, буквально притиснувшись губами до тепер уже оприявленої – завдяки налиплому до неї бруду стіни. З найкращої зі своїх командних інтонацій Грох гаркнув. «Йо, Олі Дінсмар! Рівняйсь, кроком руш!» Повільно хлопчик розплющив очі і подивився на двох чоловіків, що уклякли за два фути від нього, проте в прохолоднішому, чистішому світі. «Що?» – шепнув він. «Нічого, синку», – сказав Грох. «Спи собі далі». Грох обернувся до Еймса. «Опустіться з нервами, рядовий, з ним все гаразд!» «Та не гаразд, ви на нього лишень подивіться!» Грох взяв Еймса за руку і потягнув його вгору. Доволі делікатно. Коли вони підвелися, він погодився з рядовим тихим голосом. «А вже ж! Справи в нього аж ніяк не гаразд, але він живий і спить. А це найкраще, чого ми наразі можемо чекати. Так він втрачає з організму менше кисню. А ви йдіть, знайдіть собі щось поїсти, ви снідали взагалі!» Еймс похитав головою. Сніданок йому навіть на думку не спадав. «Я хочу залишитися тут, раптом він очуняє». Рядовий завагався і раптом випалив. «Я хочу бути тут, якщо він помре». «Він не помре, принаймні, не зараз», – заперечив Грох, сам не маючи поняття, правий він чи ні. «Підіть, візьміть собі щось хоч у фургоні, хоча б шматок ковбаси зі шматком хліба. Ви вже ледь не на лайно зійшли, солдати». Еймс мотнув головою в бік хлопця, котрий спав на обвугленій землі, притулившись носом і ротом до купола. Обличчя в нього було зашмароване, а ледь помітно здіймалися і опускались його груди. «Скільки йому ще жити, як ви гадаєте, сержанте?» Грох похитав головою. Либонь, вже недовго. У тій групі, що на протилежному боці, хтось уже помер цієї ночі. І ще кілька людей там також у поганому стані». А там все ж таки краще, чистіше. Вам треба бути готовим. Еймс відчув, що ось-ось заплаче. Хлопчик утратив всю свою родину. Ідіть і поїжте, я тут постережу, поки ви повернетеся. Але після того я зможу тут залишатися. Рядовий хлопець хоче, щоб поряд були ви, значить ви і будете. Будете до кінця. Грок дивився, як Еймс бігом вирушив до столу біля гвинтокрила, де було розкладено сяку таку їжу. Навкруги стояв гарний ранок, як і годиться для пізньої осені. Сяяло сонце, розтоплюючи залишки слідів приморозку. А за якихось кілька футів лежав світ в пузирі, де панував постійний морок. Світ, в якому повітря було непридатним для дихання, а час зупинився і не мав ніякого значення. Грох пригадав ставок у Коннектикуті, у місті Вілтон, де минало його дитинство. У тому ставку жили золоті коропи, великі, старі рибини. Діти їх часто годували. Тобто до того дня, коли в котрогось з доглядачів трапилась якась аварія з розподілювачем добрив. «Прощавайте, риби!» Всі 10 чи 12 штук плавали мертві на поверхні ставка. Дивлячись на брудного хлопчика, котрий спав по інший бік купола, неможливо було не згадати про тих коробчуків. От тільки хлопчик – не якась там риба. Повернувся назад Еймс, дожовуючи щось явно через силу. Доволі нікудишній солдат, на думку Гроха, але хороший хлопець з добрим серцем. Рядовий Еймс сів, і сержант Грох теж присів поряд з ним. Близько полудня вони отримали повідомлення з іншого боку купола про те, що серед людей, котрі врятувалися там, померла ще одна особа. Маленький хлопчик на ім'я Ейден Еплтон. Теж хлопчик. Грох пригадав, що лише вчора йому тут, здається, була потрапила на очі мати того малюка. Йому хотілося би помилятися щодо цього, але, мабуть, помилки не було. «Хто це зробив?» – запитав його Еймс. «Хто навернув тут цю купу лайна, сержанте?» – Грох похитав головою. «Без поняття. Ніякого ж сенсу в цьому нема!» – скрикнув Еймс. Позаду них, втративши доступ повітря, поворушився Оллі, і так, і не прокидаючись, підсунувся ближче обличчям до мізерного вітерцю, що точився крізь стіну. «Не розбуди його», – сказав Грох, сам думаючи при цьому. «Якщо він відійде сні, так буде краще. І нам, і йому самому». На другу годину дня уже всі біженці кашляли. Окрім, як не важко в таке повірити, але ж правда Сема Вердро – котрий у цій гедотній атмосфері почувався, схоже, просто чудово, та малюка Волтера буші, який тільки те й робив, що спав, засмоктуючи в ряди годи піднесену йому порцію молока або соку. Барбі, обнімаючи Джулію, сидів проти купола. Неподалік, біля накритого тіла Ейдена Епплтона, котрий помер так жахливо раптово, сидів Терстон Маршалл. Терсі, котрий сам тепер уже кашляв постійно, тримав у себе на колінах Алісу. Дівчинка ридала без перестанку, але нарешті так і заснула посеред плачу. Ще трохи далі футів за двадцять сидів Расті, пригорнувши до себе дружину і обох донечок, котрі теж доплакалися до забуття у вісні. Тіло Одрі він відніс до санітарної машини, подалі від очей своїх дівчаток. Для цього йому довелося затримати дихання. Навіть за 15 ярдів від купола вглиб території міста повітря ставало смертельно задушливим. Повернувшись назад і оцапавшись, він вирішив зробити те саме із тілом хлопчика. Одрі буде йому доброю компаньонкою. Вона завжди любила дітей. Поряд із Барбі гепнувся Джо Маклечі. Він тепер дійсно став схожим на опудало. Його бліде обличчя було всіяне прищами, а шкіра під очима перетворилася на темно-пурпурові синці. — Моя мама спить, — сказав Джо. — Джулія теж, — відповів Барбі. Тож Джулія розплющила одне око. «Нічого я не сплю», – промурмотіла вона, відразу ж знову заплющившись. Закашлялась, трохи заспокоїлась, а тоді знову закашлялась. «Бенні дуже погано», – сказав Джо. «У нього гарячка, точно як було з малюком перед тим, як той помер». Джо помовчав. «І в мами моєї теж температура доволі висока. Можливо, це просто через те, що тут така жара, проте, мені здається, причина не тільки в цім». «А якщо і вона помре? Якщо ми усі помремо?» «Не помремо», – відгукнувся Барбі. «Там щось придумають». Джо похитав головою. «Ні, Барбі, і ви самі це розумієте. Нічого вони звідти не зроблять, бо вони не тут. Ззовні ніхто нам не зможе допомогти». Він окинув поглядом по чорні Той простір, де ще вчора лежало місто, і розсміявся. хриплим, репучим сміхом, котрий звучав особливо гірким від того, що в ньому дійсно вчувався гумор. «Честер Міл мав статус міста з 1803 року. Ми вивчали це в школі. Понад 200 років. І знадобився лише тиждень, щоб його стерти з лиця землі. Вистачило одного сраного тижня. Що ви на це скажете полковнику Барбара?» Жодної відповіді на це Барбі придумати не міг. Джо, прикривши собі долоною рота, закашляв. Позаду них ревли і ревли вентилятори. «Я розумний юнак. Вам же про це відомо, тобто я не вихваляюся, просто я меткий». Барбі згадав, як хлопець влаштував відеотрансляцію з того місця, куди стріляли ракетами. «Жодних сумнівів, Джо. У фільмах Спілберга зазвичай саме меткі діти в останню хвилину знаходять правильне рішення, чи не так?» Барбі відчув, як Джулія знову поворухнулась. Тепер вже обидва ока в неї були розплющені і уважно дивилися на Джо. У хлопця по щуках текли сльози. «Нікудишній з мене персонаж Спілберга. Якби ми були зараз у парку юрського періоду, динозаври б нас уже зжерли стовідсотково!» «Якби ж то вони втомилися!» – сонно промовила Джулія. «Угу?» – здивовано глипнула на неї Джо. «Шкіроголовці. Діти шкіроголовці. Діти зазвичай втомлюються від Ігори, починають займатися чимось іншим. Або…» – вона важко закашлялася. «Батьки їх кличуть додому обідати». «А може вони не їдять?» – похмуро зауважив Джо. «Може, у них і батьків ніяких нема?» «А можливо, в них зовсім по-іншому тече час?» – докинув Барбі. «Може, вони лише оце щойно присіли біля свого варіанта коробочки? Для них ця гра, можливо, тільки но почалася. Ми навіть не можемо бути точно певні, що вони саме діти». До них приєдналася Пайпер Ліббі. Вся розпашіла з волоссям, прилипшим до щік. «Вони діти!» – оголосила вона. «Звідки ви можете це знати?» – запитав Барбі. «Просто знаю», – усміхнулась вона. «Вони – це той бог, у якого я перестала вірити три роки тому. Бог, який виявився з грайкою недобрих дітлахів, що граються з міжгалактичним ексбоксом. Хіба це не забавно?» Посмішка її розпливлася ще ширше, і Пайпер зайшлася плачем. Джулія дивилася в той бік, де пурпуровим маячком спалахувала коробочка. Обличчя в неї було задумливе, дещо сонно замрієне.